Takot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Kuigi seda kaasas pole veel lõppenud, ei kahtle keegi enam selle peatses lõppemises ega ka selles, et võitjaks tuleb Iisrael. Intensiivset lahingutegevust on oodata veel mõne nädala jagu. Sõja täieliku lõpuni võib minna veel kuid või isegi rohkem kui aasta. Kõige rohkem saab meedia tähelepanu kaks teemat. Esiteks, kas pantvangid saavad vabaks? Kui saavad, siis mida on Iisrael selleks nõus oferdama? Teine kõige kuum teema puudutab kaasa tulevikku. Milline see saab olema? Kes hakkab kaasat administreerima? Kes tagab seal Iisraeli jaoks turvalisuse? Need plaanid puudutavad eelkõige Iisraeli riiki ja kodanike. Iisraelis on tehtud mitmeid arvamusuuringuid kodanike seisukohtadest kaasa valitsemise ja turvamise kohta. Tel Avivi ülikooli uuringu kohaselt pooldab ligi 70% Iisraeli juutidest kaitse jõudude jäämist kaasasse turvalisuse tagamiseks. 25% nõustuks rahvusvahelistest üksustest ja araablastest koosnevate turvajõudude saatmisega sinna vaid 2% usuvad, et Palestiina oma võiks edaspidi kontrollida kaasat. Lisaks Israel rahvale, keda kaasa valitsemine otseselt puudutab, tahaks selles küsimuses kaasa rääkida ka, kõik maailma vägevad, ehk siis USA, Euroopa Liit, ÜRO ning ka Araabia riigid Venema ja palju teisi. Euroopa Liit usub, et kaasa tuleks kohe pärast lõppu üle anda Palestiina oma valitsuse administreerida. Need jätavad aga märkamata, et just seda Israel tegigi 2005. aastal, kuid seejärel võitis Hamas valimised ja võitis võimu üle. Ka praegu on Palestiina omavalitsus juba sama veitnud, et juhul, kui nad saavad kaasas võimu, teevad nad seal edaspidi koostööd Hamassiga. Tähelepanu väärne on ka see, et Palestiina omavalitsus ei ole Hamassi epainimlikku rünnaku Israeli siviilisikute vastu hukka mõistnud. Samuti jätkavad nad vangis olevatele terroristidele palgamaksmist. Sarnaselt Euroopa Liiduga usub ka ÜRO, et valitsus tuleb üle anda Palestiina oma valitsusele. Seda on ÜRO peasekretär Antonio Guterres korduvalt rõhutanud. Ka USA on väljendanud sama ideed. Teades Palestiina omavalitsuse kitsas kohti on USA seisukohal, et Palestiina omavalitsust tuleks enne seda reformida. Valge usub, et nende seisukohad Iisraeli suhtes saab muuta vastu võetavaks. USA on selleks ka juba Palestiina omavalitsusele avaldanud survet. Mahmoud Abbas on juba lubanud teha ka teatavaid järeleandmisi. Asi, millest ta ei ole lubanud loobuda, on jätkuv palgamaksmine vangis olevatele terroristidele. Palestiina omavalitsusest Palestiina riigi tekkimine tundub olevat USA president Bideni kinnis idee ja seda veel enne, kui ta ametiaeg lõpeb. President Biden usub, et Palestiina riigi tekkimine lõpetaks Israels juutide ja raablaste konflikti ja aitaks kaasa Iisraeli ja Saudi-Araabia diplomaatiliste suhete loomisele. Jaadus tundub aga olevat teissugune. Kaasa oli reaalseks näiteks Palestiina riigi loomisest. Sisuliselt andis Iisval Kaasas nii valitsuse kui ka vastutuse turvalisuse eest üle Palestiina oma valitsusele. Kaasas kontrollis valitsus ka oma piire nii Egiptusega kui ka vahemerega. Seda ei tunnustatud veel riigina, kuid seal olid juba kõik riigi tunnused ja ka õigused. Kaasatvalitseva Hamas kasutas seda olukorda maaluse sõjaväe rajamiseks ja Iisali pideva raketti rünnaku hoidmiseks läbi ligi 18. aasta. Tundub, et sealne valitsus ei olnud tänulik, et Iisali kogu selle ala neile loovutanud, vaid kasutas nende hea kurjalt ära. Ja ole ühtegi põhjust arvata, et järgmine täpselt samasugune katsetus mõnaks erinevat tulemust. Pantvangide vabastamise teemal on Iisrael jätkuvalt pidanud läbirääkimise Kiptuse, Kataari ja USA ning nende vahendusel ka Hamassiga. Tundub, et seoses Iisrali ülivõimsa eduga kaasas hakkab ka Hamass mingisugusid erelandmisi tegema. Kuigi veel reaalsed kokkulepeid ei ole, on tunda, et lähemal ajal võib mingi kokkuleppe sündida, mille alusel pääseks osa või see kõik veel elus olevad Iisrali pantvangid vabadusse. Küsimus on kokkuleppe hinnas. Iisrael on nõus vabastama suurt hulka araablastest teroriste oma vanglatest, kuid mitte liiga palju massimõrvareid. Samuti on Iisrael nõus mingiks ajaks vaherahu sõlmimisega, kuid mitte armeed kaasast välja tõmbama, et Hamas saaks valitsemise jätkata. Iisraelis on tehtud ka uuringud, kuidas kodanikud suhtuvad kokkulepetusse pantvangide vabastamiseks. Üldsus loodab ja ootab, et valitsus teeks kõik endast oleneva, et vangid pääseks elusalt tagasi. Siiski on enamus seda meelt, et Iisrael ei tohiks lubada Hamassi taas kaasat valitsema. Nad ütlevad, et sellisel juhul oleks suur hulk hukkunud Iisraeli võitleid, teinud seda asjatult. Nad on hukkunud, et rahvas saaks tulevikus elada kõikjal Iisraelis kartmatult ilma pideva raketitule tule hirmuta. Kuigi hetkel on veel kaasa sõjas palju lahtseid otsi, on kindel see, et Iisrael on selle sõja võitja ja võid loota, et edaspidi on vähem hukkunud ja et Iisrael suudab ka võimalikult palju pantvange elusatena koju tagasi tuua. Iisraeli peaminister Benjamin Netanjahu teatas intervius Wall Street Journalile ka üldise ülevaata oma plaanidest kaasa tuleviku suhtes. Need plaanid ei tarvitse 100% tema taht järgi realiseeruda, ta peab arvestama ka teiste valitsuse liikmetega. Samuti tuleb tal arvesta võtta rahvusvahelise üldsuse survet. Arvestama peab ta kindlasti USA liitlastega, kes siisali igakülselt toetavad ja aitavad võidu saavutamisel. Kaasa soja eesmärkidena nimetas netan esmalt pantvangide vabastamist, teiseks nimetas taha massi hävitamist ja kolmandaks pidasta ta oluliseks, et tulevikus ei ohustaks kaasa enam kunagi sõli. Ta rõhutas, et kõik kolm eesmärki on saavutatavad, kuigi nõuavad aega. Selleks et kaasa ei ohustaks tulevikus enam Iisraeli, tuleb see kestvalt demilitariseerida. Selle kestlikuse saab tagada vaid Iisrael Netanjahu ütles, et ei nõustu kaasat ülema Palestiina omavalitsuse võimu olla, Ta pakkus välja kaasalaste isevalitsuse Iisraeli turvakontrolli all, siiski jätes täpsustamata, kuidas erineks loodav kaasa isevalitsus praegusest Palestiina omavalitsusest. Palestiina omavalitsuse kohta Juudas ja Samaarias nimetas Netanjahu, et see peab jääma igal juhul demilitariseerituks. See peab ennast valitseda, kuid mitte ohustada Iisraeli. Etan et Jahu rõhutas, et Iisrael peab üle võtma turvakontrolli kogu riigi alal, kaasa arvatud Palestiina omavalitsusalad Juudas ja Samaarias. Iisraeli armee on juba alustanud kilomeetri laiuse turvatsooni rajamisega kaasa ja Iisraeli vahele. Vaatamata sellele, et valitsus ei ole selle kohta ametlikku teadet annud, Iisraeli armee on alustanud ka toidu- ja kütuse jagamist kaasas. Selle funksiooni otsustati Hamasilt ülevõtta, kuna muidu ei jõua enamus abist siviilelanikeni, vaid läheb Hamassi sõjalise võimekuse tugevdamiseks. Iisraeli armee on rajanud humanitaarabi andmiseks kaks keskust kaasas, ühe põhjapool, teise keskosas. Humanitaarabi sõidukid suunatakse pärast turvakontrolli piiril nendesse keskustesse, kus elanikud saavad otse armee ja ootatava toidu, vee, ravimid ja muu vajaliku. Netanjahu nõunikud on avaldanud, et koostamisel on plaan reformida Palestiina omavalitsust, mis muudaks olukorda lisaks kaasale ka juudas ja samaarias. Nad on välja pakkunud nelja aastase reformimise plaani, mis järel võiks uuest reformitud omavalitsus saada Palestiina riik. Netanjahu ei ole seda plaani kinnitanud. Nii kaasas kui ka juudas ja samaarias sooviksid nad näha jätkuvalt Tiisali armeed korda pidamas. Pärast ülemineku perioodi kaasas kutsuks nad sõbralike Araabia maid aitama kaasat valitseda. Ka see plaan on vaid üks mitmest võimalikust, toores ja kinnitamata. Mõtte Palestiina riigi loomisest on läbi aegad erinevate vormidena kerkinud esile. Tundub, et Euroopa Liidu otsustajate jaoks on see nagu dogma, mida ei tohi isegi kahtlus alla seada. Kõigi ürituste kiuste ei ole see aastakümnete jooksul teostunud. Kahju, et nende plaanid teostajad ei loe piiblit või võta seal kirjutatud profeteeringut tõsiselt. Kõik piibli piibliprofetid on ette kuulutanud juudi rahva taas kogunemise omale maale ja mitmed on lisanud, et see ei jagune enam kaheks ega rohkemaks, vaid seal saab olema üks riik ja juudi rahvast sealt enam ära ei aeta. Iisraeli minutid. Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejuht Peter Rvesu. be shaken i've set my will to see his face I will praise the Lord Dakot Israel Israeli minutid